fölött. Egy vállalat mint fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT. A rokzenet történetének egyik legfontosabb dalával, a Led Zeppelin Star to heaven című dalával kezdjük a hétzáró műsort. Ami e... azért is aktuális, mert az szagú ős rock vagy Rakendronnak, ez a csapata, a Led Zeppelin, ez újra összeáll, és hát ez beilleszkedik abba a nagy-nagy összeálló biznisz őrületbe, ami úgy általában a zenei ipart jellemzi, ahol is hát régi nagy nevek, régi nagy csapatok megpróbálják nagy erőkkel lerombolni azt az image-t, azt a, azt a történetet, amit, azt a legendát, amit ők felépítettek. Kérdés, hogy a Led zeppelin így lesz -e? hiszen nekik már volt egyszer különben egy Live Aid koncerten, egy próbálkozásuk, hogy összeálljanak, ami olyan szintű kudarc volt, hogy utána letiltották a, a, a Live Aid a CD-jéről a saját számaikat, már egész egyszerűen nem tudták vállalni. De Jimmy Page-nek is, meg Robert Plant-nek is azért voltak kísérletei külön-külön, hogy visszamászanak a, a legendárium aranykönyvébe, ahonnan talán soha nem iratkoztak ki, de azért mindent elkövettek az utóbbi évtizedekben. Emlékszünk például, hogy, hogy Jimmy Page az a Puff Daddy-vel együtt godzillázott. Például erre biztos, hogy sokan emlékeznek, akik az utóbbi évtized, évtized folyamán azért figyelték a slágerlistákat. Godzi Puff, Puff daddy godzilla Ez mit jelent pontosan? Hát volt a godzilla egy zenéje, annak a filmnek, hogy Godzilla. Annak volt egy zenéje, amiben a Puff Daddy egy liftben van, és, a, és nem tudom, és a lift az meg zuhan, és a, gondolom a Godzilla éppen megszállta a házat, vagy betört a házba, és rohadt nagy hisztiva. nyilván a nyilván a Godzilla Pavdedit Daddy-t akarja elkapni, a ház előtt meg ott van Jimmy Page, aki gitározik és egy egészen, jól, egy egészen jó kis szám volt, tehát ott a, a hiphopot, meg a rock zenét, azt így egészen jól sikerült egymásba, egymásba olvasztani, már <gül> Puff Daddy-ről mi sem mond el többet, mint hogyha valaki rendszeresen nézi a telesopot, mint hogy én olyan perverz vagyok, hogy én szívesen nézem a telesopot, mert oh, egyszerűen szeretem, szeretem fölkúrni az agyamat rajta egyszerűen, tehát én azt élvezem, az egy olyan folyamat és ott és Pávdedi valami, valami pattanásokat elmulasztó csodaszert hirdet, de a leggagyib leggagyibb tematikában tehát egy olyanban, hogy és köszöntsük P Didit! És akkor bejön Didi, és akkor elmondja, hogy ő hogy, neki az arca régen. Igen, az arca régen milyen volt, és így nem lehetett fellépni. De tényleg, tehát a legolcsó. rossz volt a közérzete, igen a magyarázom. Nagyon rossz <suk> volt a közel, hogy egy gyengsterre az Nem jelent. azt várjuk el, hogy, hogy, <gül> hogy at attól att rossz a közérzete, hogy az ő arca az pattanásra. Mert ugye egy régi fekete fejre tűnt, ahol a többi reputer kinevetti, ahol Noturnius tapos És akkor a hasát fogja az arcolátni, de az új termék Használja. Azóta a tubákat lelőtték, ő pedig sztál. És Notorius is már hat lábbal a föld alatt. Uh, na jó egy SMS, ami egészen érdekes. Tisztelt, Robi, Tímea írja különben. Ti támogatjátok az RTL Club Fókusz című műsorát? Jól láttam, de várjál, jól a, láttam, hogy a az, az Apokalipszis RT. Üdvöz, üdvözlettel, Tímea. De milyen, hát... Szá számolj be arról, hogy, hogy itt milyen pénzmozgások hát, vannak az RTL Club Fókusz című ö, műsora felé. Megkötöttem az exkluzív szerződést, igen. Eleinte azt mondtam, hogy nem, ezért a pénzért nem, de aztán, aztán a végére az oda a pénze, miért hát a végére oda egy nullát és azt mondtam, hogy jó gyerekek, megkötjük a szponzori szerződést de itt hát nem nem úgyis el... annyi pénzünk van itt arról van szó, hogy, hogy te vagy mi, tehát hogy ez a műsor támogatja a nálánál valószínűleg egyenszer nagyobb költségvetésből készülő hát, azt szerintem, el... szerintem, szerintem, szerintem most éppen gyalázod az RTL klubnak a büdzséjét, a vágod, amikor egy ezres szorzót adsz a dolog mellé. Szóval hát így sok, sok ezerszer. Sok-sok-sok ezerszer nagyobb büdzséjük van. Tehát, hogy mi szponzorálnánk őket, ez viccnek is rossz. Minden esetre igyekszünk behozni őket.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 teszi egy SMS író, pontosan Marci hozzá, de többen is írták ezt a megfejtést, hogy ez Az a Kasmír című dal, hogy evezünk vissza belpolitikai vizekre, uh, ugye készülőben van a Lexmol ami arról szólna, hogy a kormányzat bizonyos fontos stratégiai vállalatok menedzsmentjének olyan jogosítványokat ad, ami nagyjából lehetetlenné teszi az eltávolításukat, tehát például az ellenséges felvásárlást is érnemben ellehetetleníti. A, a, törvény elvileg állítólag pont a morra lett szabva. Hétfőn került volna a parlament elé, de aztán a szocialista fakt, méghozzá négy méghozzá év, de legalábbis biztosan Fideszes egyetértéssel, de a szocialista frakcióban néhányan kiakadtak, és most hát ennek a kiakadásnak már lehet olvasni a sajtóban a különböző utó vagy elő zeng, rezgéseit, ugyanis a kisbefektetők érdekvédelmi szervezete az, az egészen feladó felháborodott a Lexmol kapcsán, és uh, Gyurcsány Ferenchez fordultak, uh, azt állítván, hogy a Lexmolnak az elfogadása az azt jelenteni, hogy bebetonozza bizonyos vállalatoknál, elsősorban a Molnál és az OTP-nél a menedzsmentet. Tehát ezáltal uh, azt jelenti, hogy a tulajdonosok uh, nem, nem fognak tudni érdemben a menedzsment, uh, Például elküldéséről, elzavarásáról dönteni, hogyha, hogyha azt gondolják, hogy nem végzik jól a feladatukat. Ennek következtében a részvények ára csökkenni fog. Ennek következtében, miután Európában ilyen típusú jogi megoldás, jogi konstrukció nem nagyon létezik, ez a budapesti értéktősde végét is jelentheti. Én olvastam különböző elemzőknek a véleményét, talán ilyen ba banki brókereknek a véleményét, akik nagyjából egyetértettek és megerősítették ezt, és, és azt mondták, hogy nem helyes a kormány szándéka, ugye itt az őnfau felvásárlása kapcsán mer merült ez fel, hogy, hogy, hogy ezt a mentővet odadobják a MOL menedzsmentnek, hogy semmiképpen se tudja az ő MFA felvásárolni a molt. Hát mindenképpen azért egy érdekes helyzet, hiszen ezek a, ezek a menedzserek, ezek évi millió forintos juttatásokat vesznek fel, és, és nagyjából, ha elfogadódik a törvény, akkor nem lesznek elszámoltathatók, nem lesznek visszavonhatók, illetve hát a cégek azok, azok ]hoz nem lehet hozzányúlni, nem lehet őket felvásárolni. Nagy kérdés, hogy ez helyesebb, vagy jó áll. Jól látom, hogy itt ez... egy kínai, kínai államról veszi a mintát Gyurcsány? Tehát, hogy ez, itt egy kínai típusú államkapitalizmus készül? Én, hát, én ezt azt mondani, hogy fel, felfel... A te helyetben az altáglop helyében ennek örülnék, vagy a privatizáció ellenesek helyében én ennek örülnék. De miért, miért kéne az egyik Hiszen... undorító alternatíva helyett a másik undorító alternatívának örülnöm? Uh, nem el. kell igazából örülnöd neki, csak mit próbáltam. Aha. Azt kaptam mondani, hogy, hogy ezek szerint akkor, akkor az államban mégiscsak léteznek valamiféle nem tudom, milyen, ilyen reprivatizációs vagy, vagy újraállamosító törekvések. De az de. az érdekes, hogy itt nincs újraállamosításról szó, tehát ugye arról beszélnek, hogy az ő ot sem lehetne felvásárolni, hiszen az, az osztrák állami tulajdon egy nagyon jelentős részben, és ott mindenfajta jogosítványok vannak, hogy Magyarországon egy olyan konstrukciót akarnak megcsinálni, hogy ezek már nem állami cégek. Tehát már kivonult belőlük az állam, már teljesen privatizálta őket, de azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy, hogy ezek továbbra is magyar vállalatok maradjanak egyáltalán. Értelmezhető az, hogy magyar vállalat abban az Esetben, hogyha ezek a cégek ezek már száz százalékig tőzsdén vannak, és a tulajdonosoknak a nemzetiségét azt, azt igazából... A tőzsdemozgása határozza meg. A mozgása és tőzsdei döntések határozzák meg. Semmi, semmi értelme nincsen. És most én személy szerint gyűlölöm, rühellem azt a szabadversenyes, neoliberális modellt, ami, ami jelenleg dívik a nagyvilágban, de úgy tűnik, hogy mi magyarok még erre sem vagyunk alkalmasak, vagy még ezt sem akarjuk igazán. Vagy hogy a a annak az omnipotenciája, vagy a minden, illetve hát a Fidesz, mert ugye a fidesz, -Szere, fidesz úgy tűnik, hogy nagy egyetértés van, szóval a jelenlegi politikai garnitúrának az omnipotenciája, az, vagy az ez iránti törekvései az olyan mértékű, hogy ellehetetleníti Magyarországon még a kapitalizmusnak a, kapitalizmusnak a működését is. Tehát még, még ennek, a, ennek a rendszernek a működtetésére sem alkalmas. És hát egy nagyon jó példáját látjuk a politikai és gazdasági vezető rétegek összefonódásának és ahogyan éppen egymás segít meghitten nyalják és egymásba burkolóznak, tehát hogy az egyik lókja a másikból, a másik meg az egyikből, Yin-Yang módjára, bár ez a Yin-Yang, ez egy túl szép kép ahhoz, hogy a gazdaság és a a politika egymásban való mélységes és undorító szexuális elmerülését, aminek itt a tanúi vagyunk, ilyetém módon példázzuk. Én csak furcsanak találom. Nem értem, hogy igazából ennek a dolognak, vagy nem értem egész pontosan, hogy mi ennek a gyakorlati haszna. De, de hát gondol, az hogy a gyakorlati haszna, hogy nem lehet felvásárolni a MOLT, és, és ez ugye, hogy mi történne akkor, hogyha felvásárolná az ő a MOLT, az történne, hogy, hogy nagyon sok funkciót vélhetően vezetési, bürokráciai funkciót azt áttelepítenének Ausztriába, ami egyből bizonyos tekintetben veszteség a nemzetgazdaságnak másrészt, meg, meg a MOL és a kormányzat között, mint látjuk mm -hmm. azért, meg a politikai között erős szállak vannak. No, ezek, so. az, ezek az erős szálak egyrésztről, hát a robi ritáják más részről viszont azért azt jelentik, hogy a, hogy a politika, a mindenkori kormányzat a, a nemzetgazdasági érdekek szellemében tud egyeztetni az ilyen cégekkel. nem vagyok ezzel az axiumával, hogy a, a magyar gazdaság nyitott, sérülékeny és, és kiszolgáltatott akár a, a, a régió, akár a, az Európai Uniós, akár a, a világgazdasági mozgásoknak. De, de, a kormánynak is. És baj. a kormánynak is. De azt gondolom, hogy, hogy bár nem értem ennek még mindig, ennek a törekvésnek a, a, nem tudom, az eredőit, de, de azt gondolom, hogy, hogy a mol kivásárlása, vagy, vagy kivitele Magyarországról igenis okozhat nemzetgazdasági katasztrófát. Úgy nem lehet, de... hogy a kormány intézkedései ezt hivatottat megerőzni, de én ezt csak feltételezem. De, uh, viszont, de milyen nemzetgazdasági kalasztrófát uh, okozna? A, a, a, a MOL, MOL uh, azért egy elképesztő költségvetési tényező, ahogy az OTP is. Ráadásul ilyen MOL birtokolja, uh, uh, tehát azt gondolom, hogy ennek már, már részben, ilyen geopolitikai részben már tehát a, a, a, a térség, vagy a, vagy, a, vagy a nem tudom, a közép-európai államok összességét érintő vonatkozásai lehetnek. Ugye a MOL tulajdonolja részben a szlovák Ö, olajipart, nem tudom erre mi jelent, Igen. Nem Igen. Fejezés, a, a kifejezéssel. Erdély is tele van most Erdélyben jövök, és a is tele van Azt gondolom, hogy, hogy a mol egy stratégiai jelentőségű nagyvállalat. Ha, ha mással nem, a molral mindenképpen számolnia kell azoknak, akik, akik nem tudom, bármilyen értelemben részei kívánnak válni a magyar gazdaságnak. De most te és, komolyan gondoltuk, hogy a kormánynak feladata az, hogy, hogy a piacnak a, a mozgásait, a hát piac törvényeket. Én azt nem az egész beszélgetésben, hogy hol Uh, uh, e túlzó öf, és etatista öf, öf, funkciókat öf, és káros funkciókat lojdonítunk az államnak, hol meg, hol meg amiatt károsztatjuk, mert nem szól bele a gazdaság. De, de nem műzőben. ilyen módon kell beleszólnia. Hát legyen ő egy piaci szereplő, de ne ilyen az jogaival, tehát ne az legyen már, hogy ő bebetonoz bizonyos cégeket, ellehetetlenít bizonyos piaci folyamatokat pusztán azért, mert ő az állam. Nem. Ő legyen egy autonóm piaci szereplő, és mint egy autonóm piaci szereplő, amelynek Igen, vannak az extra az lehetőségei, például adóztat, például, tehát, hogy van, van, tehát az ő költségvetés, az ő belső költségvetés az másképpen alakul ki, mint egy cégnek. Az Aztán erre a vagy belső a költségvetésre vagy. támaszkodva, ő lépjen be a piacra, lépjen be a, és, és, és a piacon ő kíséreljen meg egy komoly részesedést kíséreljen meg egy komoly funkciót ellátni. Lássa el a, a tömegeket bizonyos cikkekkel és ebből profitáljon, és abból pedig csináljon a nemzetgazdaság számára egy szociál, vagy a, a, a társadalom számára egy szociálpolitikát. Ez lenne az a modell, ami nekem tetszene. Ez lenne az államnak Igen, a normális de... szerepvállalása a piacon. Nem pedig az, hogy bizonyos cégek mögé odáll, és törvényekkel biztosítja azt, hogy azok a cégek, ahol az ő haverjai, meg mindenféle személy, személyes kapcsolatai ülnek és székelnek, azok elmozdíthatatlanok legyenek onnan, ez, de egyébként csodálkozom, csak egy is, valódi, mert csak egy valódi újvalós, vagy egy valódi alter Globe, aki hisz a részleges, vagy a korlátozott vagy a szociális piaszkazdaságban, azt hiszem, hogy, hogy, hogy értékel, értékeli ezeket az intézkedéseket. Hogyan értékelheti? Azért értékelheti, mert, mert ö, ö, a olyan, hogy magyar gazdaság, tudjuk, hogy valójában igazából nem is létezik. Semmiféle ilyen, uh, ilyen gazdaság nincs, hogy magyar uh, vagyok olasz uh, viszont, vagy német. Igen, uh, tehát nem beszélhetünk magyar gazdaságról, hanem nem. Majd beszéltünk talán a térség uh, uh, bizonyos sajátos uh, jellemzőkkel, és, és uh, uh, már megint nagyon sokat őzők, szóval a, a tehát a térség sajátos jellemzői felbíró gazdaságról beszélhetünk talán e, és ez, és e, itt a trös vagy a monopólium ellenes vagy a kártellenes intézkedések szerintem legalábbis mondom egy alter glob vagy egy, vagy egy új a számára mindenki püntös ez, ez nem ellen, de ez, de ez nem te... ellenes intézkedés várjál már egy picit ez nem kartellellenes intézkedés ez egy kartell létrehozása tehát akkor amikor a kínai állam illetve azok a vállalatok a amelyek kínában a működnek nem, létrehozott nemzeti kartell de de de de, ez, de ez tehát, hogy amikor a kínai állam összegyógyul azokkal a cégekkel, amelyek Kínában, Kínában, dolgoz, Kínában akarnak dolgoztatni, mert ott nagyon-nagyon filléres a munkaerő, akkor ugyanez történik. Hát azt látjuk, hogy hatalmas tröztökbe egyesülnek a világ legnagyobb cégei és a kínai állam. És nekem ennek kéne tapsolnom, hogy ez Gyurcsány is most megvalósítja. Nagy egyetértésben Orbánnal? Et, ennek kéne örülnem? Nagyon csodálkozom, mert a mai kiadás egy különleges kiadása az Apokalipszis részvénytársaságnak. Két olyan ember is van a stúdióban, aki szerint a világ Probléma problémáit elsősorban az iszlám és a piac oldja meg. Tehát többségben vannak, ha van a stúdióban. Az, na milyen érzés? Na milyen jó van ez a vélemény? Perverz érzés, de, de érdekes csiklandozás az embernek az agyatájékán. Agya Legszívesebben megvakarnám. Szóval, de, de, de, az, de, de ezért is csodálkozom, mert a piac, a piacban látjuk a megoldást, és akkor itt van egy piacellenes merénylet. Tehát elsősorban, nektek kellene föl, elsősorban neked Nem, kellene fölháborodni. Én, én, én ezen. egyébként fel is háborodok ezen, csak te helyettem felháborodattal is gondol a vitát provokálok, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy, hogy ha a, az államnak van gazdaságélinkítő, vagy gazdaság korlátozó vagy a gazdaságot bármilyen tekintetben befolyásoló szerepe, akkor, akkor egy, egy nemzeti nagyvállalat megvédésekor is megjelenhet ez a szerep. Én ezt nem tartom eleve... Ö, kárhoztatható, vagy nem tudom, vagy, vagy, vagy eleve rossz szerepnek. De Te szerintem az az az szerint akkor szerint? kell, bocsássám meg még egyetlen pillanatra, szerintem akkor kell megvédeni ezeket a nemzeti cégeket, amikor privatizálni akarják őket, és azt mondani, hogy megvédem, és magyar vállalat marad, ez mit jelent, hogy megtartom állami kézben. Megtartom állami kézben, akkor az valóban egy magyar vállalat, mert akkor az a mi vállalatunk, mivel hogy állami vállalat és az állam azok mi vagyunk, azt tudjuk. Viszont amikor utána, de nem ezt csinálják, privatizálják, eladják, és miután eladták a haverjaiknak, vagy Isten tudja mekkora cégvezetőknek, utána alányulnak, és törvényekkel biztosítják, hogy ezeket ne lehessen eladni. Ez nem a nemzeti gazdaság megvédése, ez a nemzeti gazdaság kicsinálása, és utána a baráti gazdaságok bekebelezése. Ez nem ugyanaz, és nem mondd, hogy egy altern robosnak enne, e, e, ez iránt tapsolnia kellene. Nem, nem, én se gondolom, és azt gondolom, hogy ö, ö, most kicsit eltávolod az egész hitától, hogy bármi, ami történik Magyarországon, az a legtöbb esetben korrupció, mafia, és, és hozzánemértés, és kádári nosztalgia szagú. Azt gondolom, hogy ez az intézkedés is sem arról szól, ahogy kommunikálják, és arról sem szól, ahogy az, az intézkedés kritikusai leírják, vagy, vagy beszélnek erről, hanem nyilván valami olyasmiről, amiről megint nem tudunk, ami, ami a, a színfalak mögött zajlott, és nyilván nagyon sok pénz volt benne, meghatalom. Szerintem ezt nagyjából tényleg tudjuk, hogy miről szól, de akkor lépjünk tovább. Ugye most a hétvégén rendezett az élőlánc és több civil szervezet Budapesten tüntetést, amiben az új, a vagyontörvény, most akkor az állami vagyon mesdjéjén hajózva, a vagyontörvényről szólt, ugyanis a kormány az létrehoz egy superholdingot, Ez a szuperholding, ez nagyjából az összes állami vállalatot és minden állami vagyont magában foglal. Az élőlánc és ezek a civil Szervezetek, a tiltakoztak, mondván, hogy ennek a holdingnak a létrehozása az elsősorban azt szolgálja, hogy folytatódjon és felgyorsuljon a privatizáció, és hogy ezeket a vállalatokat, amik a mi mindannyiunk közös vagyona, ez, ezeket, a, ezeket a kormány eladja. És a kérdezem én, hogy, és, és itt SMS írók is írják, hogy szerencsejáték ZRT-nek örülnek, hogy nem adják el, hogy, hogy mennyire a mi vagyonunk ezek a cégek? Az állami cégek? Uh -huh. Tételesen a miénk. Mert én, én konkrétan azt gondolom erről, hogy, hogy ez egy ilyen jól hangzó dolog, hogy, hogy a mi vagyonunk, hogy, hogy ez mind a miénk, de igazából én egy állami cégnél nem látom azt, hogy, hogy nagyobb tisztelettel bánna velem, pedig elvileg tulajdonos vagyok. De, de ez nem vagy... is erről szól, hanem arról, hogy, hogy, hogy, hogy hazafelé adózik, és uh, elsősorban, sőt, kizárólag magyar munkahelyet foglalkoztat, és ö, ö, valamilyen, tehát, hogy, hogy ö, jobban vagy szervesebben része a magyar, magyar költségvetési rendszereknek, illetve a a költségvetési és a, a piacnak, mint, mint, egy, hát, mint egy külföldi. De munkát. Munkát. Hát minket gazdagít. Ha nem lopják el, már pedig hát ideális esetben nem lopják el, de ez már egy másik kérdés, de ne, ne hagyjuk, hogy ellopják. De ha nem lopják el a pénzt, ami jön belőle, az költségvetésbe megy, abból köztéri világítást pénzelnek, meg én nem tudom, szociálpolitikát lehet csinálni, már megint erre, erre lehet belőle ingyen konyhát csinálni, meg hajléktalan szállót csinálni. Jó, hogy nem ezt csinálnak, jó, de hát ezért de... kell őket elküldeni. Jó, Szerintem két típusú állami vállalat van, ahol a vállalkozó állam jelenik meg. Az egyik típusú állami vállalat, amiről te beszéltél, amelyik nyerességet termel, Mert és, a és elnök, mondjuk a szerencsejágyuk elté, ami egy nagyon jó példa, hatalmas extra profittal működik, annak köszönhetően, hogy a hogy az ő fogadási tételei lényegesen, de lényegesen rosszabbak, mint amiket, amiket mondjuk a különböző külföldi szerencsejáték cégek kínálnak úgy általában az embereknek. Csak de az ezt le... marketingel ellensúlyozni Ö... tudják azért hát nem, nem marketinggel tudják ellensúlyozni, hanem kizárólag monopóliummal tudják ellensúlyozni, tehát hogy annak köszönhetően, hogy az a magyar állampolgár, aki szenvedélybeteg, vagy aki szere szereti egész csak játszani, és mondjuk még nem a betegség stádiumában van, az sokkal rosszabb, ott sokkal, so tehát a, so a pénzér sokkal kevesebb esélyt kap, mint egy valós piacon kapna. És akkor azt mondjuk, hogy ez egy aranytojás ty tojó tyúk, és hogy ez milyen korrekt, miközben semmi mással nincsen szó, mint hogy egy nagy cég az az erőfölényét az állampolgárokkal szembe. Azt gondolom, hogy ez nem jó. Akkor van a, az állami cégeknek egy sokkal nagyobb szelete, ilyen például a MÁV, meg a BKV, ahol Egyetlen másodpercig sem látjuk azt, hogy egyetlen forintot is befizetnének a költségvetésbe, hanem azt látjuk, hogy 10 és 10 milliárdokat fizetnek. Ugye a szerencsáték -e, profitot felhalmozott, azt ők elnyerik. Ö, és annak a sokszorosát, adott. annak szerintem a sokszorosát ny nyelik el, és, és mondom, a, a, a szerencséjátékert és a nyerességes állami vállalkozás az, az olyan, mint a fehér holló. A veszteséges az viszont sokkal több van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezek a cégek, ezek elsősorban úgy működnek, hogy akkor a mieink, hogyha éppen adót kell fizetni. Amikor magas szintű szolgáltatást, amikor tisztességes elbánást kell tőlük vá várnunk, akkor, akkor nem a mieink. A bevételekből meg, meg, meg én azt látom, hogy elsősorban a politikai jelit meg a gazdasági jelit különböző kapcsolatrendszereken keresztül egész egyszerűen ki tudja az állami szférából szivattyúzni a... de ez már nem a tulajdonlási formának a kérdése. Ez, ez már ez mindig, ez ami mindig, ez, mindig a, ez mindig a tulajdonlási formának, nem, ez a közmorál kérdése. Nem, nem a közmorál. Most, most nézzük meg például, most is felállt az egyik es e, e, képviselő, hogy megunta a képviselőséget, és egy nagy állami vállalkozás e, e, vállalatnak az élére. kerül. <tos> és, és alapvetően ugye ez, ez egy ilyen típusúan zárt rendszer, értelemszerűen, hogyha a politikai jelit dönthet állásokról, akkor olyan embereket fog legalábbis jelentős részt uh, pozícióba uh, juttatni és alkalmazni, akik nem feltétlenül a szakmai, de mindenképpen a politikai kapcsolataikkal előrébb vannak, mint a versenytársaik. Jó, hát e, szerintem a Szerencsejáték ZRT-vel elsősorban nem ez a probléma az, hogy egy, az állam az remény adóztatja a társadalmát. Azt a társadalmat, amelyet gyámolítania kéne, azt a társadalmat, amelyet segítenie kéne, azt a társadalmat az sarcolja, és, és, és kecsegteti a gyors és, és könnyű meggazdagodással, és közben kizsebeli, tehát az az állam, amelyiknek az lenne a dolga, hogy fedélt adjon a fejünk fölé, hogy a fázók, hogy a, hogy a fázók fűtött szobába kerüljenek, hogy az éhesek essenek, hogy a betegek gyógyulhassanak, az az állam, az itt a piros, hol a játszik velünk, és a leghiszénykenebbjeinket, és a leg, legszerencsétlenebbjeinket, és a legbalekja balekabjainkat húzza le, lépten nyomon ez a szerencsejáték ZRT. szégyengyalázat gyalázat, én személy szerint minden nap szégyenkezem miatt. Azért ez szerintem nem ennyire ö, egyszerű. Ö, a, a, a játszani legalábbis ö, közös felelősséggel zárnánk. világos, mint, mint, mint világos, van, ahol tőle Van, ahol tőle világos, ez, ez, ez a közös jöjjják, felelősség a baleknak is felelőssége. Persze, a baleknak is felelőssége, persze, a balek is felelős a saját e, ez egyik A másik pedig az, hogy. hogy ö, ö, Ismert... Én is a magyar állam vagyok, és kikérem magamnak azt, amit a magyar állam csinál az életemben. Ismerve a magyar közmorált, ez még mindig egy, egy azt gondolom, hogy, hogy ja. morálisan igazolhatóban. Na, adott, a, rel relativizáljuk. Majd, igen, és ja, ja, ja, adó befizetési forma, mint, mint a klasszik adóztatás. Ja, és sokkal jobb, mint a kokain kereskedelem. Tehát <laughs> tényleg. És még egy csomó dolgot tudunk mondani. So sokkal jobb, mint kurvákat futtatni. Igaz? De... Valóban igaz, jó? Ja, ja, ja, hát én tudunk egy csomó ilyet. Csak ezekkel az állam legalábbis nyíltan nem foglalkozik. Ezzel meg igen. Tehát a szerencsejáték RT, tehát a maga a szerencsejáték az azért egy mocskas üzletnek számított még a század elején. Erről szól, például a Keresztnapa című, című etűd, vagy mi ez az, az egy, az egy, az a világ, világ legnagyobb filmeposza. Na igen. Szóval, hogyha emlékszel a Keresztapára, abban arról van szó, hogy az öreg Vito Corleone nem száll be a, a heroin kereskedelembe, mert marad, marad a kereskedelembe, szerencsejáték. Nah. És a prostitúciónál. Tehát, prostitúción prostitúción prostitúción tehát, hogy itt három üzlet mindjárt fel lett vetve, de hogy mennyire tiszta üzlet a szerencsejáték, erről talán csak ennyit. Tehát, hogy így lehetséges, hogy 20-30 év múlva az állam, mivel hogy nyilván monopól helyzetben lesz, meg fog jelenni majd a heroin fronton is. Én nem fogok lelkesen így gondolni. egyébként nagyon demogónak érzem. Tehát, amikor az alkoholfogyasztás is bűnnek számított, és, és a maffia en... ugye ebből gazdagodott meg, Tehát ott... valamit bűnnek tekintünk, arra ráterebszik a maffia. Hát, tíltunk, vagy az állam, Igen, vagy az de, állam. Ha tiltunk, tehát, hogyha a tekintjük annak akkor nyilván az is. Hát sőt, rá leszik, a, de onnantól kezdve a törvényes cégnek nincsen esélye, onnantól kezdve a játék, mafia és az állam. Hát ott van például az alkohol. Hát ugyanez volt a helyzet akkor, amikor, amikor alkohol tilalom volt, szintén a mafiát, ugyan erről pedig a volt egyszer egy amerika című szintén hatalmas, hatalmas film szó. De az alkohol önmagában nem rossz, mint ahogy a szerencsejáték sem feltétlenül az, mert a korleon Az, az a kurvák? Azért, azért, azért foglalkozhatott, azért foglalkozott a kurvák szerintem más, azért foglalkozott uh, szerencsejáték mert akkor azért az, az tiltva volt elég keményen Amerikában, sőt, hát bizonyos tekintetben, ugye Amerikában szerencse játékot csak ezekben a kivételezett városokban, mint Atlanta és Las Vegas lehet játszani, meg, általán... néhány, meg néhány indián kaszinóban. Igen, igen, igen. Tehát igen, Az indián kaszinók, ezek a legérdekesebb, nagyon érdekes történet, hogy az indián kaszinók, azok, azok ősi rezervátumok területén alakultak, ugyanis amikor az indiánokat folyamatosan szorították ki a, a jobb adottságú területekről, általában rájuk soztak egy, egy nagyon-nagyon sivár, nagyon-nagyon kopár mezőgazdasági termelésre lakhatása nem kifejezetten alkalmas területet, de viszont ehhez mindenfajta előjogokat csatolt az amerikai állam az 1900-as évek környékén. És ezek a rezervátumok aztán kitalálták egy olyan 20-30 évvel ezelőtt, hogy ezek között az előjogok között értelmezésük szerint szerepel, amit megerősített a legfelsőbb bíróság, az is, hogy ők szerencsejátékot szervezhessenek. <gül> és ennek következtében ez, ez, ezek az indiárezervátumok, amik a legértéktelenebb földarabjai voltak a, a kontinensnyi országnak, hirtelen a legértékesebbé váltak, és ezek az apacstörzsek, akik élelmi, élelemér meg, hát ugye ilyen Máj Károly regényeket idézzünk fel, viszkier koldultak, azok most limuzinokkal járnak. És van, az indián szegénység egyébként valóban a múlt él, vagy legalábbis részben már a múlt él, az Egyesült Államokban. Igen, de mi lesz a feketékkel? Újabb is újabb monopóliumokat kéne felszabadítani, és rájuk bízni azért, hogy mondjuk ők keres kereskedhessenek lányokkal, vagy heroinnal esetleg. Jó ötlet. akkor úgy is és akkor és ez már... Vagy heroinnal, hogy ez, ez egy borzasztó rasszista megérni. Igen, kereskednek is, de aggódjál. Jó, hát igen. ezt szinte már vártam. Érdemes neked ezeket, mert le is ütöd őket. Viccelni próbáltak. Új fent. Soha nem érted a Felszámoljuk a bolygót, pusztítsuk el együtt közös kultúrkincsünket. Ne fektessen a civilizációba. Nincs jövője. Jegyezzen rövid lejáratú apokalipszis részvényt. Arany Tamás játékvezető. A... Arany Tomás játékvezető. igen kapcsolva a kapcsolva mikrofon. Igen, Arany Tamás játékvezető a vonalban, akit köszöntünk. Halló, halló! Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Tiszteletem! Mi a véleménye a Skót játékvezető tevékenységéről a török meccsen? Hogyan tudja ön szakmailag értékelni? Amennyiben tartanám azt a mondást, hogy kollégáról vagy jót vagy semmit, akkor most nem igazán mondhatnék semmit. De, de ez falotról jel... szokás, de ő él. <gül> Nyugodtan! <gül> Így van, mivel mindenki látta az esetet, így egyértelmű, vagy el lehet mondani, egy nagyon-nagyon hibázott a skóli játékvezető, hiszen ebben a szituációban négy olyan hibát is elkövetett az ellenőr, az ellenőri jelentésben, amiért egyenként is majdnem csak eltértásár, hiszen jogtalanul állította ki a gerezolit, nem ért meg egy jogos büntetőt, nem állította ki a hazai kapusát, és döntően befolyásolt a mérkőzés eredményét, tehát ez négy olyan súlyos hiba, amiért nem csak van, hanem bizony nemzetközi szinten is kihentetni szokták a játékvezetőt és bizony azért sajnálatos ez, mert megtörte a lendületben lévő válogatottunkat, úgyhogy mindenképpen sajnálatos volt az eset. Tegnap pont volt egy játékvezetői összejövetelünk, ahol szóba került ez az eset, és uh, elemezgettük a, a szituációt, és... Uh, az az álláspont volt, illetve láthattuk, hogy az aszisztens nem segített kellőképpen a, a játékvezetőnek, hiszen a gyorsan elvégezett prisnyi szabadrugást követően a játékvezető talán még nem is látta, amikor szabálytalankodott a kapus, hiszen a török játékost még fegyelmezte. Most már ugye technika lehetővé teszi, hogy a, a játékvezető az aszisztenssel tartalék játékvezetővel egy ilyen herceten keresztül, tud kommunikálni, tehát nem is kell kimenni ahhoz, hogy megkérdezze, hogy mi történt, és ahogy ezt a 30 méteres kocogást közben megkérdezte az asszisztenst, és valószínűleg rosszul segített. Aranyúr, hogy... nem csak ezt ö, ö, ö, teszi lehetővé a technika, ennél sokkal többet is lehetővé tesz a technika. Tehát nem élünk a technika a lehetőségekkel. Az imént azt a kifejezést használta, hogy mindenki látta, hogy mi történt, és nem is fejezhette volna ki magát ennél találóban. Valóban mindenki látta, kivéve a játékvezetőt. Miért? Mert a játékvezető az nem ül a tévé előtt. Milyen érdekes, hogy a világon több százezer ember nézi egyszerre a mérkőzést, mind a tévéképernyő előtt ül, mindegyik pontosan tudja, hogy mi történt, mert a megfelelő szögből megismételve akár meg tudja nézni a jelenetet. Kivéve az az egyetlen egy ember, aki a pályán van és aki a döntést hozza arról, hogy most akkor gerazolja gera a pályán marad, kiáll a kapus, vagy kiáll Gera a 11-es következik, vagy kirugás? Vagy szabadrúgás. E, való, igaz. Hát e, mi is néha szembesülünk olyan esetekkel, amikor tévedünk, minden szezonkezdésület összejövünk egy-egy e, edzőtáborban, e, videózunk, elemezgetünk, és valamikor több kamerálásból visszamézünk egy szituációt, négyből úgy néz ki, hogy a játékvezetőnek van igaza, ötödikben pedig nem, de ennél az esetnél ez nem lehet elmondani, hiszen az összes kamerálásból kitűnt, és szerintem ott helyszínen is látni kellett volna, hogy ez egy egyértelmű szabálytalanság volt a kapus részéről, Úgyhogy itt nem kell elmondani, mi lett volna a jó döntés. Bűntetőrúgás és a kapust ki, ki kellett volna állítani. Bízhatunk volna, hogy berúgta volna a gyeregő, és akkor vezetünk egy óra, de sajnos nem ezt. Vezetünk egy dúlra, és emberenőnyben vagyunk. De, így van, így de, de. van. Teljesen más lett volna a játék, játékképe, ez valahogy ez is nyilván más lett volna a végeredmény. De ez az eset nem arra szolgál precedensül, hogy és, és millió ilyet lehet felhozni. Tehát ugye a dél-koreaiak menetelése a spanyolok meg az olaszok ellen a e, e, 2002-es 2002 világbajnokságon. 2002 világbajnokságon és még sorolhatnám, hogy, hogy a videóbírót, mint intézményt az be kellene vezetni. És, és igazából nekem az lenne a kérdésem, hogy én azt nem értem, hogy a bírói testület, amelyik a legtöbb támadást kapja, és amelyik megkapna ezáltal, az eszköz által egy olyan, olyan szerkezetet, amivel sokkal jobban és korrektebből tudna egy csomó helyzetben dönteni, az is ellenáll a videóbíró intézmények, vagy egész pontosan kiáll ellen a videóbíró intézményének? Szerintem a videóbírót bevezetni teljesen más lenne a labdarúgás, hiszen minden vitatott szituációnál akkor rohangálnának ki, megnézni, visszanézni az esetet, teljesen elvenni a labdarúgás szépségét. De... Nyilván benne van a hiba lehetősége, de azért más lenne, hogyha mindenki vitatott helyzetnek kirohangálnak, és akkor mindenki illatkozva, ez volt, az de, volt. De, az de például ott, ott van, uh, uh, én úgy tudom, hogy minden egyes FIFA mérkőzésen, sőt még az NBA 1-es mérkőzésen is van egy negyedik játékvezető, hogyha le, les, lesérül a, a, a, a, a, a van, vezetőbíró. Van. Most ez, ez, ezt a negyedik játékvezetőnek nehéz lenne egy hetszettet adni a... Vagy féről, beültetni egy monitor és, mögé. És, és beültetni egy monitor mögé? Hát egyelőre. És, és szóval, szerint, látja, hogyha, hogy azt mondja, hogy most Uramisten, hát ez, ez, ez súlyos hiba, akadályozzuk meg. És, és nem, nem jelenteni azt, hogy mindig ki kell rohanni, de néha legalább a negyedik játékvezető avatkozhasson már közben, hiszen ő közbe avatkozhat nagyon sokszor a tanásot a bírónak. Például, ugye, amikor a kispadon valami történik, vagy ilyesmi, én szoktam látni, hogy a, hogy a negyedik játékvezető azért időről időre megjelent. Tehát egy része a mérkőzésnek. Őt oda lehetne ültetni a monitor Miért, miért, miért, miért nem próbálják legalább meg? Igen, valószínűleg ez lesz a jövő, de egyelőre ö, nem lehet ezt kivitelezni, hogy minden bajnoki mérkőzésen, mondjuk egy magyar bajnoki mérkőzésen, amit nem közvetít, mindig televízió, nincsenek ö, olyan technikai lehetőségek, hogy a tartalékjátékvezető akár rögtön visszanézze az esetet. Mi azt szoktuk mondani, hogy, hogy nem lehet olyan eset, hogy médium közül senki nem látta, hogy a tartalékjátékvezető jól lát egy helyzetet, akkor bizony is beavatkozhat, sőt, volt már egy példa. De miért látná, jobb, miért látná jobban? Hiszen ő sokkal messzebb van, tehát ő statikusan a felező vonal mentén valahol ott az edzői kispadok környékén ül, ő holott, ha lenne előtte egy monitor, akkor gyakorlatilag mindent látna, amit csak a, a kamerák belátnak a, a a pályán, holott a kamerák mindent látnak a pályán, tehát megfosztják a negyedik játékvezetőt a döntésnek a, a tényleges lehetőségétől. Abba, azért, mert nem használhat monitort. Holott döntési joga van, vagy beleszólási joga van a mérkőzés kimenetelébe. Konkrétan ez olyan helyzetekre ö, lehetséges, amikor mondjuk a kamera látószögéből kieső helyzet van. Tehát egyik játékos, amikor a labda mondjuk játékban teljesen más helyen megüti az ellenfelét. Ilyenkor szoktuk is kérni a játékvezetőt azonnal jelezze. A lényeg az, hogy jó döntés szülesség, tehát nem lehet olyasmi, hogy négyünk közül nem állta senki. Valóban a jövő az az lesz, hogy, hogy ha minden mérkőzésen olyan technika lesz, hogy a tartalékjátékvezető előtt esetleg egy monitoron nyomon lehet küldeni az eseteket, valóban lehet, hogy ez, ez jó lenne, de egyelőre ezt, ezt nem tudjuk kivitelezni, és nálunk még nincs ez a technika sem, mint a, a FIFA játékvezetőknél ez a headset, hiszen mi úgy tudunk egyelőre kommunikálni egymással, hogy egy úgynevezett bigzászlót, egy hogy zászló van a, a, az asszisztensnél, amivel tud jelentkezni a játékvezetőnek, hogyha... Van ja, valami kritikus helyzet. Én azt gondolom, hogy nem probléma, hogyha nem mindenhol, a, hogyha már valahol ez a folyamat elindul, akkor ez úgy gondolom, hogy begyűrűzik mindenhova. Ön azt mondta, hogy ez a jövő, mi szívből kívánjuk, hogy önnek igaza legyen, és ez legyen a jövő. Egy rövid válasz még, ezért, még azért térjünk ki arra, ön személy szerint videópár, videóbírópárti, tehát ön támogatja, hogy videóbíró legyen? Én nem vagyok a híve. Köszönjük szépen a beszélgetést! Nagyon-nagyon nagyon szépen köszönjük! még annyit, hogy a érdekes kommentát olvastam a, a török meccsel kapcsolatban, hogy török szurkolók írták, hogy allak nagy és, nek és elküldte nekünk a skót angyalt. Hát van ilyen megközelítés is.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 Na most hallhattuk azt az embert, aki elsírta a bánatát, mint, mint ténylegesen a, a, a, egy magyar ember, akit meggyötört a tegnap előtt élmény, látva azt, hogy a skót bíró hogyan csalta el azt a mérkőzést, amelyen hát ugye Gerazolinak 11-es kellett volna rúgni, a török kapusnak pedig kiállni, ugye? És akkor előadta azt, hogy hát milyen szörnyű, hát ez be is került a jegyzőkönyvbe is, hát itt nyilván eltiltás lesz, meg eltiltják a, a játékvezetőt, meg, hát így mindenféle szankciók lesznek, de hát ez rajtunk már nem segít. És hát gyakorlatilag előadta, hogy milyen szar is ez a rendszer. Tehát, hogy utólag persze eltiltják a bírót, meg, hát próbálnak valami jogorvoslatot találni, hogy, hogy azért ez ne forduljon elő még egyszer, hát azért itt kemény következmények lesznek, de hát, de hát mi rajtunk ez már nem segít, hát mi velünk igazságtalanul elbántak. És hát mindenki látta, hogy mi történt. Tehát itt nem is volt kérdés, hogy mi történt, mindenki látta a tévében, hogy mi történt. Tehát, hogy gyakorlatilag az összes érvünket indirekt módon elmondta, elismételte, hogy miért is rossz ez a jelenlegi rendszer és hogy miért nem fogadható el az hogy utólag eltiltanak egy bírót és akkor ettől mi nyugodjunk meg nem nyugszom meg, nem érdekel hogy Stuart Dougal-t eltiltják vagy nem tiltják el ez mi rajtunk már nem segít ott volt a lehetőség, ott volt a rengeteg videókamera ott volt a rengeteg videófelvétel ott van a rengeteg mo monitor kint a piacon tele van velük a média márt. de most komolyan és nem lehet, és nem lehet ezekre támaszkodni. A világon minden, mindenki sutyó a világon láthatja, csak a bíró nem, aki a döntést hozza. És itt van ez az ember, itt van ez az Arany Tamás, aki elmondja, hogy a jövő a videóbíró, hogy valóban ez a jövő, és aztán megkérdezem, hogy ő támogatja-e ezt a jövőt, akarja -e ezt a jövőt, és azt mondja, hogy nem, ő nem Ő el akarja kerülni ezt a jövőt. Mi más ez, hogyha nem bizonyság arra, hogyha nem vallomás arról, hogy ez egy maffia, és én ebben a mafiában érdekelt vagyok, és nem akarom, és egy általán nem akarom azt, hogy kivegyék a kezemből azt a jogot, hogy önkényesen belenyúljak egy mérkőzésbe, kvázi, hogy tévedhessek. Melyik az, a, melyik az a szakma, amelyik ilyen görcsösen ragaszkodik a saját jogához, a tévedéshez, a tévedés iránti jogához? Melyik az a szakma? Tehát mondjuk egy, egy sebész vakon operáljon, holott már létezik olyan kamera, amivel olyan műtéteket lehet végezni. Hogy is hívják ezeket a műtéteket? Endoszkópia? Nem is ez nem, nem, nem endoszkópia. De van erre egy jó, van erre egy kifejezés, én nekem, ez most nem jut eszembe. Szóval, amikor kicsi lukakat fúrnak az emberi testbe, és azon keresztül kis kamerákat juttatnak be ilyen hajszál optikába, Nem tudom. Az egy, egy közélen intézet. Szóval, hogy van egy, ilyen, van egy ilyen technika, és akkor ezt nem használnák, hanem össze-vissza kaszabolják az embereket vakon, pusztán azért, mert ők önérzetesek, és ők ragaszkodnak a saját tévedéseikhez. Neki joga van tévedni, és joga van a tüdő helyett, a májot megoperálni, vagy a szívet. Szóval fel vagyok háborodva efelelt, és fel vagyok háborodva, hogy itt van egy konkrét játékvezető, aki szerint ez a jövő, de ő ezt a jövőt kerüli, ahol tudja. Igen, csak lehet, hogy ez a jövő számukra valóban a szakma halálát jelenti majd. A, a videóbíró megjelenés akkor a, a pályakon futó bírák vagy játékvezetők onnantól kezdve a, a, olyanok lesznek, mint egy stúdióasszisztens asszisztens vagy egy rendező asszisztens. Továbbra is ő döntene a, a videó Nem, alapján. akkor a monitor mögött bíró. Ö, bere nyug majd valamit az utasítóba, vagy idei 11-est. De nem, de nem. Mindig a bíró fog dönteni, csak ha a bíró téved, akkor az a tényező, vagy játékvezető, vagy a játékvezető felülbírálhatja. Az a tényező a dolog, a dolog tökéletesen, tökéletesen átalakul, hiszen akkor minden ö, szabálytalanságot látni fog majd a videóbíró, és a videóbíró jelez majd a, a ö, játékvezetőnek, hogy, hogy ugyan nem láttad, mert 30 méter aláé voltál, és az elsőn az eseményeknek, de hátul felvágtak valakit, létsző, fújsz oda vissza, és fújál, fúj, fúj, fúj vagy mit tudom én, ítél meg egy, ítél meg egy, ítél meg egy sárgalap. Na, erre most azt kell eldöntenünk, hogy a meccs az a bíróért van. vagy bíró A bíró egójáért egészen pontosan. Igen, tehát hogy a bíró egóját akarja e meccs, a meccs felduzzasztani. Tehát a bíró érezze magát fontosnak. Melyik a jó meccs? Ahol a bíró fontosnak érzi magát. Úgy érzi, hogy döntő helyzetekben jó döntéseket hozott. Láttam a múltkor egy jó meccset. A, volt egy csomó kétes eset, és a bíró a jó döntéseket hozta meg, és láttam, amikor a végén büszkén levonult a pályáról. És gratuláltak neki az UEFA-sok, azt is láttam, mutatták. ez a jó meccs? Nyilván nem, csak, csak azt gondolom, hogy, hogy én pusztán arra próbáltam rávilágítani, hogy, hogy a félelmeik valósak, és azt gondolom, hogy, hogy ők ezt már számtalan szorát gondolták, és, és okkal juthattak rá a -e. következtetésre, hogy, hogy ez a szakmájuk végét. Ne, Gábor, nem rávilágítottál, nem rá a dologra. Tehát nem, nem ezért, nem ez az ő problémájuk. Tehát hogy így igazából... Ö, ha ez a sportág arról szólna, hogy hogyan lehet videókamera nélkül, videókamera és monitor használata nélkül megítélni olyan helyzeteket, hogy csak egyetlen egyszer látom, és esetleg takarásban vagyok, és nem nézhetem meg újra, ha ez lenne a sportág, akkor azt mondanám, hogy a sportág szépségét veszi el a kamera. De nem ez a sportág, hogyha jól tudom. Nem erről szól. A játékosokról szól, a górról szól, a labdáról szól, nem a játékvezetőnek a szeméről szól, nem a játékvezetőnek a szemét teszteli ez a sportág. Hogyha jól tudom, ha jól emlékszem. Pilu írja, hogy laparoszkó más is azt írja, hogy laparoszkópia más viszont azt írja, hogy artroszkópia tehát hogy így igazából továbbra sem tudjuk hogy, hogy mi ez a sebészi eljárás minden esetre a, a példa azt talán rávilágított arra hogy micsoda, micsoda elképesztő hitvány szemétség zajlik a labdarúgásban illetve a sportbíráskodás terén füzetek ehhez ezt hozzá valamit mielőtt agyvérzést kapok? Igazam van vagy igazam van? Szerintem igazad van. Csak, csak azt gondolom, hogy, hogy, hogy igen, én, én szeretem beleélni magamat néha a bűnösök és a, a megtévettek, és a, nem tudom, a kártékonyak és... és Uh, nem tudom, a az vesztett emberek helyébe. És azt gondolom, hogy igen, nyilván nyilván uh, más, más csoportok, más lobbik is, és más más ök is hasonlóképp reagálnak arra. Na most már kezdesz hogyha... rávilágítani. De nem, nem lobbik, én, lobbik, is, meg... de Robin, az imént is, én erről beszéltem, csak, csak talán... Az, az önérzetükről ön beszéltél, és az ön ön az az az ön ön az a pénztárcájukról. Nem, nem, nem, én kifejezetten a pénzükről beszéltem. Tehát igen, meg lehet mondjuk érteni egy, nem tudom, egy egy a szakmájába, amit tudom, én évtizedeket a játék E, aggájait, vagy, vagy neurózisát akkor, amikor a videóbíró szót hallja. Szakmájába várja Mi a szakmája? Az, hogy mérkőzéseket vezessen? De Robby, én nem védem ezt, ezt, ezt mert, ez... mi a szakmája? Az, én nem, nem ezt, én is, ha szeretném a futballt, akkor én is nyilván nagyon szép meccseket szeretnék látni, és egyáltalán nem érdekelnek érleke, nem a játékvezető érvei De azt mondod, hogy a, szak... azt mondod, hogy a szakmájába vártak. Mi az ő szakmája? Az, hogy hogy meccseket vezessen és a szövetségektől fizetést kapjon, vagy az, hogy adja-vegye a döntéseket és fizetéseket kapjon a kluboktól. Ez a kérdés. Ez a kérdés. Mi a szakmája? Mert hogyha az előbbi a szakmája, akkor abban nem vág, Akora, akkor abban őt nem sérti a videóbíró intézménye. ő rá továbbra is szükség lesz, csak más lesz a feladata. A, vagy Kicsit más lesz, de lényeges esetek, hogy mondjam, meccsenként két-három esetben fog változni az ő feladata. Nem fog mindenért mindenkit, tehát ott csak egy se gondolta, hogy, hogyha ez az ember őszintén beszélt, akkor, akkor ostoba. Tehát át se gondolta ezt a dolgot, nem lesz más a mérkőzés, nem lesz az, hogy négy percenként minden bedobásnál, minden bedobásnál. ugyanúgy a bíró bent lesz a pályán, ugyanúgy a bíró fog dönteni, csak lesznek olyan esetek, amikor a bíró téved, kifejezetten azok az esetek, amikor leszólnak neki föntről, ahol nézik a monitort, és azt mondják, hogy itt nem ez a helyes döntés, amit hoztál bírá, bírál felül, vagy mi felül bíráljuk. Ennyi lenne az egész. Meccsenként két, nem, két azt mondom, hogy be, Ha megjelenik amikor... a videóbíró, akkor nem lesz többé ilyen. Tehát akkor nem lesz az, hogy figyelj, ha rossz döntést hoztál. Az a, az a bíró tekintélyének és hozzáértésének az örökös és állandó megkérdőjelzéséről és az ő folyamatos, De nem. folyamatos neurotizálásáról szólna De Szerintem, Nem, nem, nem. Onnantól kezdve, ha videók, ha, ha, videó, ha Beindul a Videóbíró intézménye, onnantól kezdve a négyes számú játékvezető lesz a mérkőzés valódi virája. De nem! Dehogy nem! De hát háromszor be, be többet. So, ott fog egy vezérlőben, ott lesz előtte 16 darab monitor, Igen? a 16 darab monitoron ő ezerszer többet lát majd, mint a, mint a, a három De játékvezető, ha, akik a pályától... Ha, kon... ha néznél futbalt, akkor tudnád, hogy fél időnként körülbelül kétszer, maximum háromszor téved, Maximum háromszor téved a bíró, és mondjuk ezeknek a tévedéseknek oké, képzeld, 80 az... a 80%-a lényegtelen. De, de, Tehát ki oké, a, a van, azt, nem, de, hogy, hogy, hogy éppen, éppen támad mondjuk az, az egyik csapat, és a, a bíró fütyül egy, mit tudom én, tök mindegy, egy, egy, egy félérletező mozdulatot, mit tudom én, ütésnek lett, És a, a videóbíró ö, ö, utasítja, hogy nem, enged tovább. Onnan kezdnek a támadásnak lőttek. Ö, ezért gondolom azt, hogy, hogy már mondom biztos, akik, akik értenek a futvara, az is ilyenek vagytok. Most lehet, hogy egy olyan helyszert vázoltam, ami valójában nincs, és nem fordul elő, elő a pályákon, de nyilván van ilyen. Viszont ha ha, mondom, tehát ha beindul a Videóbíró intézménye, attól a kezdve a, a bíró szerepe, mondom, tehát egy utasító, illetve egy stúdióasszisztensi szerepre korlátozódik. De az is bíró lesz, aki a monitort nézi. Akkor az lesz a bíró, csak akkor többé. De, de akik a pályán rohangásznak, azok mi azt, azt a szerepet élik át, aki majd a pályán rohangászik, miért nem azért, aki föntül a vezérlőben? És különben is nem az a fontos, nem az a célja a folyamatnak, hogy helyes döntések szülessenek, és a bíró. De, de én arról hogy... beszélek, amiről te én. csak ha. azt mondom, hogy nyilván hogy, hogy, hogy, hogy, hogy én azt próbáltam. Arról az oldalról próbáltam megközelíteni ezt a kérdést, hogy valószínűleg ez játszott Jó. le a. a nem tudom, mondok melyiket mo Mondok rejében. Mondok példákat. A hokiban, a hoki meccsen van videóbíró, és van felülvizsgálati joga az adott pillanatban. Wimbledonban működik az elektronikus vonalbíró. És hogyha kétesen ítél a bíró, akkor visszanézik és döntenek. Tehát ez létezik, egy csomó helyen létezik. Úgy tűnik, hogy ezeknek a bíróknak az érdekvédelmi maffiáját sikerült egy csomó sportágban van a szövetségeknek letörni. Én azt látom, hogy a futballszövetségekben az Európai, meg a Nemzetközi futballszövetségben, az UEFA-ban és az FIFA-ban nincsen meg a szándék erre. Összefonódott az egész egy hatalmas nagy maffiává, amely föntartja magának a jogot és a technikai lehetőséget, vagy inkább a technikátlan lehetőséget ebben az esetben így indokolt fogalmazni, hogy belenyújjon a meccsekbe, hogy adja-vetje a meccseget, hogy tönkretegye a legjobb szórakozásunkat, hogy a kedvenc sportunkat gajra vágja. Köszönjük, nem kérünk belőle. Ha magával nem törődik, és már belenyugodott a világ akkor se legyen önző. Jegyezzen az apokalipszis RT papírjaiból gyermekének, unokájának. Időtálló ajándék a globalizáció korából. A vonalban Sinka László, a Kézilabda Szövetség Haló Halló, Kívánok haló halló! Köszönjük a műsorban! Elmarad a Kézilabda gála a kosút ami miatt egyrészt ö, csodálkozunk, másrészt pedig értetlenek vagyunk, harmadrészt pedig nem értjük az egészet. Hogy kerül a kosár labda a és hogy kerül el onnan? A labda elnézést! Semmi baj. Bár a labdák között jelentős a különbség, ezzel sok gólt lehet domni. Hát én nem csodálkozom, úgyhogy egyáltalán nem lehet meg a dolog. Egyszerűen engem inkább nem csodálkoztat, hanem megdöntet, hogy mi alakult ki-e körül a a, a rendezvény körül, amely egy fesztivál jellegű rendezvény gyakorlatilag ö, közel 4 és fél keresztül zajlik. Természetesen meg fogjuk tartani, csak hát úgy gondoljuk, hogy ebben a légkörben veszélyesebb lett volna megtartani, mint óvatosabbnak lenni. És hogy miért pont a kossuth téren? De mi, mi, hogy merült fel, hogy a Kossuth-térán legyen? Nagyon egyszerű az a tétel. Hát úgy gondolom, hogy ez nem is lehet kérdés komolyan hogy a Kossuth téren, meg gondolom ilyen alapon a Láncidon is lehetne járni. Vagy a Hősök terén, vagy bárhol Magyarországon, ahol kedvünk van hozzá, mint hogy bárki másnak bárhol kedve van mondjuk kulturális rendezvényt szervezni, megkapja erre az engedélyt, akkor, akkor ez ezt megszereti. A mi okunk meg nagyon egyszerű. Hát gondolom ön is egyetért, vagy önök a hallgatók is egyetértenek velem vagy velünk, ha azt mondjuk, hogy legyen egy kellemes játék, az ország legszebb épülete előtt, szerintem a világ egyik legszebb épülete egyébként, amelyre sokkal nagyobb figyelmet tudunk felhívni, akkor, ha ott játszunk rá, négy évvel ezelőtt már volt hasonló titusú rendezvény, csak egy rövidebb, mint amit mi most terveztünk, tehát óriási reklámot tudtunk volna magának, a kézilabdázást megcsinálni, nem beszélve a jótékonysági célokról, amely vonzza azért ilyenkor a támogatókat vagy a szponzorokat, harmadrészt, pedig hát végre valahol azt hiszem a kézilabda válogatotta. a... Mikor, felmer, fel, mikor merült fel egyébként erre ez az ötlet, hogy, hogy legyen a Kossuth -téren ez a rendezvény? Hát ez több mint fél évvel ezelőtt felmerült bennünk, pontosan azért, mert 2011-re világbajnokságot szeretnénk hozni Magyarországra. Fél évvel ezelőtt még állt a kordon, Ugye? Mi bőven, bőven március 15 előtt voltunk a kordonbontás. E, március 13-án mondották emlékeim szerint uh a -huh. kordon. Tehát Te még állt hát a kordon? Hát, hát gondolom, hogy, hogy áll a kordon, vagy nem áll a gondon, ezért még mi gondolkodhatunk előre. Sőt, hogy az előbb említettem, bizonyára figyelték, hogy. De már én látták, hogy addigra, mire a, a kéziradagállam megrendeződik, én, a addigra elbontódik, és a lát, hogy tüntetők pedig én. elvonulnak onnan valahová máshová. Alapján... Arra nem gondoltam, hogy elvonulnak, mert ez nem a mi dolgunk, hogy ki hova vonulászik az országba. hanem csupán annyi. Hogy, hogy komoly és, és elegáns rendezvényeket rendezzünk, úgyhogy ráadásul nyerjük meg az öt pártot. Ennek elég keveseknek sikerül ez a dolog, hogy egy asztalot tudják ültetni. Hát biztos figyelik ezt a, a, a, az ilyen típusú találkozókat, és ez jó apropó volt arra, hogy menjünk egy olyan helyre, amire, amire mondjuk a világ sajtó is odafigyel. Hát... Megrázó és lénekebelő ez az optimizmus egy szeri egyébként. Angol. Szerintem a világon nem lett volna senki, aki, aki fél évvel ezelőtt azt remélhette volna, hogy, hogy fél évvel később a kosutér tér válik. Igen, tovább válik. És... Nagyon hallom. És... Senki se gondolta volna fél évvel ezelőtt, amikor önök ezt elkezdték tervezni, hogy a kosutér tér kézilabdázhatóvá válik, és ez, ez egy, ez egy látnokon képességet é, jelent. Én, azt kérdezte tőlem, hogy mikor terveztük, ez fél évvel ezelőtt volt és május végére, június elejére megszületett a megegyezés a parlamenti öt párttal, hogy csináljunk egy közös rendezvényt, lévő, hogy a parlamenti válogatott és a női válogatott meccsre hegyeztük ki ugye, úgymond a csúcsmeccset. Okay. Tehát akkor, amikor ebben megegyeztünk, akkor már régen nem voltak ezek a a ronda kordonok a helyszínek. Világos. Uh, igazából ne, nem is a helyjel van valószínűleg a probléma, meg nem is uh, amiatt lett a botrány, hanem így, az időpont igaz. és a helynek a... Uh, nem figyelmeztették önöket a parlamenti pártok, akikkel megállapodtak, hogy ezáltal, ezzel a helyszíni és időpont választással a szövetség az mindenfajta politikai támadás keresztüzébe fog állni, hiszen... Uh, egy éve arról folyik ebbe az országban a politikai diskurzus, hogy vajon lehessen-e tüntetni, és vajon az embereknek van-e joguk a Kossuth téren jelen lenni. Ugye október 23 án emlékezzünk, amikor kiszorították a tüntetőket állami rendezvényre hivatkozva, most az összödi beszéd, beszéd évfordulóján meg a, a sportgálára nem érzi, úgy, hogy önöket felhasználták a politikai pártok saját céljai elérésének érdekében? Hogy kiszorítsák a tüntetőket? És nem erre válasza a kizilabda szövetségnek, hogy azt mondja, hogy eddig és ne tovább, mi nem akarunk részévé válni ennek, a, en, ennek az adokkapoknak? Teljesen logikus az ön felvetése. Rengeteget beszéltünk az utóbbi napokban erről a dologról, de én határozottan tudom állítani, hogy, hogy ez a dolog fel sem erült ilyen tekintetben. Én ö, azt tudom pontosan mondani, hogy augusztus közepére teszem azt, azt a valamelyik időpontot, amikor az első jelzést kaptuk, hogy hát ez az időpont ez, ez, ez nem túl jó, és nem túl célszerű, lévő különböző időpontokhoz kapcsolódik. Én elmondtam nagyon sok úr embernek, aki jónyan felhívtak bennünket különböző csoportoktól, hogy ö, nem volt erről az időpontról. Én is meglepődtem, hogy sem a média részéről, ami kiküldtük az információt hosszú hónapokkal ezelőtt, ilyen alapinformációként, hogy rám erre készülünk, sem mások részéről, például a képviselők részéről sem jött jelzés. Ugyanis, ha, ha valamilyen erőteljes jelzés érkezett volna, akkor nyilvánvaló, hogy nekünk semmi célunk, hogy valamilyen egyéb más rendezvényekkel szemben menjünk, mert nem az a funkciója a rendezvénynek. Belátja, hogy vigyázatlanok voltak? Amikor erre nem, az időpontra és nem, erre a helyre nem, nem, nem. tervezték, pontosan az összödi Beszéd kiszivárgásának egy éves évfordulójára, pontosan a TV Ostrom egy éves évfordulójára tették. ennek a Gálának az időpontját pont a Kossuth térre? És senki is biztos Nem, nem, nem, nem, ezt nem kell belátni, hát ez több száz ember kezén ment keresztül, tehát nem hiszem, hogy nekem kéne belátni. Egészség, ezt, és senkinek az sem az se jutott eszébe. Halló? és senkinek semmit a eszébe, hogy ez a, ez a egy megyőség fordulója, is egy pont hogy, tér. Hogy ez a dolog nem vetődött fel, viszont kétség kívül látják önök is, hogy hát milyen kvázi viharokat kavart, anélkül, hogy hát mi ebben valamilyen rossz szemnél jártunk volna el. Megmondom, igazából azért problematikus ez az egész helyzet, mert egyrésztről én azt gondolom, hogy a kézgrabda szövetségnek figyelemmel kellett volna lenni, vagy ha nem is a kézilabda szövetségeknek, de a szervezeteknek, vagyis a politikai pártoknak figyelemmel kellett volna lenniük ennek az időpontnak az érzékenységére. Másrésztről azt is gondolom, hogy az sem helyes, hogyha ebbe az országba azért fújnak le rendezvényt, mert, mert fenyegetik a kézilabda szövetséget. Tehát, hogy enne, ennek hol a vége? Mert, mert, tehát, hogy, hogy a, a, azt gondolom, hogy minden is Érv előtt meg lehet hajolni, és, és adott esetben el kell fogadni, de amikor önök arra hivatkoznak, hogy annyi fenyegetést kaptak, azt gondolom, hogy ez az, ami, amit nem szabad megengedni egy jogállamban, hogy hagyja magát egy tisztességesen korrektül eljáró szerv, mondjuk a Kézilabda Szövetség magát zsarolni. Mert, mert hát, ugye a terroristákkal nem tárgyalunk tehát a fenyegetésre nem reagálunk, hanem bízunk a jogállamban, a rendőrségben, és abban, hogy megvédenek bennünket, és mi az alkotmányos jogainkat, ami jelen esetben egy kézilabda a lebonyolítása az biztosítjuk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt kétszer hozott rossz döntést a Kézilabda szövetség, de lehet, hogy tévedek. Amikor meghozta, illetve, amikor lemondta. Én máshogy gondolom, amikor meghozta, szerintem egy eszméletlen jó gondolat volt határon túli magyarokat segíteni. Szerintem, ha Magyarországon, ha ez rossz döntés, akkor vállalom hogy az ódiumát, vagy vállaljuk. A, a jó De, döntés, ez, amely egy rossz időpontban és rossz helyen lett volna megrendezni. remélem annyiban, mert ezt most már harmadszor érzem vissza, hogy nekünk azt a naptárt kellene követnünk, amelyben még sok száz más esemény van elhelyezve, én nagyon korrekten és őszintén mondom, és mondtam el minden fórumon, hogy mi nekünk erről az évfordulóról a kollégáim sokasságának sem volt ő, komoly ismerete, hogy pontosan ez a nap, hát hiszen ezt ez nyilván meg volt. Hát, hát, hát, hát hogy, hogy kellene elmondani, mert ezt szerintem ugyanazon a nyelven szeretném Szeretné, hogyha megerősíteni ebben, Szóval csak ezért. Halló? Tehát azért tettem fel ezt a kérdést, hogy erősítsen meg ebben. Tehát nagyon komolyan és őszintén mondja. Nagyon komolyan is határozottan. Hogy nem ezt azért ingyen, kell, hogy most tudja, mert vannak, vannak, vannak e az e történelmi időpontok, amik, uh, ha persze most uh, a, a téli orszamát, és az összeti beszél, a történelmi események tekintjük, de uh, tekintjük most ebben az esetben annak. Uh, ami, ami, ami úgy beleég az ember emlékezetébe tudja, szokták mondani, Fáradit. hogy ezt mindig, mindig tudja az ember hogy, hogy az, az, mindenki emlékezik arra, hogy mit csinált aznap, amikor meggyilkolták Kennedy-t, amikor, amikor az első ember a holdra lépett én is, én is emlékszem arra az éjszakára, a szeptember 18-a éjszakára, arra, amikor, amikor a tévét orszomolták szóval fura, nem, nagyon nehezen tehát, úgy, nem tudom magam elé képzelni ezt a brainstormingot ahol ül a több száz munkatársa és azt mondják, hogy szeptember 18-os utér elfelejtik már addigra Szerintem szóval valahogy olyan, olyan borzasztó nehéz elhinni, de, de nyilván így é, volt, csak, csak valahogy olyan... Nézd, azt azért el tudja képzelni, hogy önök azért média szakemberek azért sokkal mélyebben foglalkoznak a napi történetekkel. Nekünk azért nem jut ekkora figyelmünk, túl azon, hogy hon vagyunk sokat, meg rengeteget képviseljük Magyarországot külföldön, hogy azért ennyire beleégett. Egyébként nagyon igaza van önnek abban, hogy beleégett az emberbe, de tudja, hogy égett bele? Hogy azért ebbe volt egy eszelős adag fájdalom, és ilyenkor az ember a kisagyában a fájdalmas eh, információkat azért raktározza, de, de, olyan, de úgy el is fedi magában. Tehát, lefolytották, eh, mert ez úgy, meg, úgy megrendítette önöket, hogy ezt lefolytották a tudatalattiba. Olyannyira, hogy el is feledkeztek róla. Hát nem, régebben volt, aki, aki nem hogy a szülei tettek el meg tudja mondani, hogy mikor játszottunk olimpiai döntőt? Öh, hát a női a, nő, a, a, nő, a nő, az egyik legjobb, ö, a, női, a női kézilabda csapat, ők, ők, ő, ő, ő, nem, ők játszott nem játszott még döntőt csak azért. A női kézilabda csapat mikor játszott Hát hogyha jól Hát hogyha jó emlékszem, akkor akkor ők akkor ők Barcelonában játszottak rosszul emlékszem? Nem. látja, az 1992-ben volt. Atlantában játszottad? Nem, ott bronzérmesek voltak, látja, 2000-ben volt, sydney -ben. A Ah, Azért Aha. mondom, hogy tudja, nekünk az egyik legnagyobb ilyen, hogy mondjam, ilyen belső nekünk az, hogy döntős volt, vagy a horvátországi világbajnoki döntő, ahova közel 10.000 magyar ember csak a döntőre kiszaladt, Zágrába. Tehát uh -huh. én azért mondom önöknek, és nagyon remélem, hogy elfogadják ezt az érvelést, mert ez nem érv, hanem a szintiszta igazság, hogy aki ebben ilyen, ilyen, ilyen, ilyen simlis, magyaros ö, hogy hívják ezt, másságot, vagy a hamis papok látszatát kívánja belekeverni, az azért jár rossz úton, mert nekünk a sportélettel kell foglalkoznunk a kézilabdázással. Tény és való, hogy ha valaki figyelmeztetett volna erre az időpontra időbe bennünket, akkor a bánatérsel vittük volna abban az időpontban oda egyébként szerintem meg annyira szép a környezet hogy eszméletlen jó rendezvényeket lehet rendezni hát, ha jól emlékszem önök is nyilván talán ott is voltak néhány hónappal ezelőtt ilyen csókvilágrekord helyszíne volt a, a parlament előtti tér hát most nőben legyen sportrendezvénye is ha lehet Singalászlónak a Kézilabda Szövetség főtitkárának köszönjük szépen a beszélgetést Biztonságosabb rendezvényeket kívánunk a jövőre vonatkozóan. Köszönöm, nagyon szépen köszönjük. Viszont hallásra. Ne keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal. Ne szállakozzon a humanitárius katasztrófák láttán. Jegyezzen ön is az erté sertérészvényeiből. Legyen nyertes a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga. Kedves hallgatók! 06303030881 az SMS számunk, egy a telefonszámunk. Ki az, aki hisz Sinka László kézilabda szövetségi főtitkárnak, és ki az, aki kevésbé? Haló, halló. Hello. hello hello hallgató vagyok. Ennó, Most mi vagyunk, vagyunk vagy a hallgatók, és téged tétek. hallgatunk? <sor> Tívás a kiindulásotok itt a Sinka beszélgetés kapcsán, mert én azt gondolom, hogy ugyan emlékeznek rá az emberek, meg nagyon sok mindenre emlékszünk, de az nem lehet megtenni, hogy, hogy most akkor innen kezdve tiltott napok és tiltott helyszínek legyenek. Hát most miért nem mondjuk akkor azt, hogy a szabadságtér is ugyanazon a napon tiltott? Október 23-án az Astoria. Lehet, de ő nem a ezt a mondta. Csalat, a bocsánat, lehet, de, de ő, ő nem ezt mondta. Tehát, ha ő azt mondta volna, én, én hogy egyenlő leszünk be jutott, az, azt én az gondoljuk, hogy ugyanannyi az magunk van. Én a tiki indulásokat hát mi azt gondoljuk, hogy legyen szeptember. Én azt gondolom, hogy nekem tökéletes. Tőlem lehetett volna szeptember 18-án kézlabda gála a Kossuth téren. Az érvelés furcsa, és az arra adott válasz, és végül a rendezvény átvitele a körcsarnokba, ez nagyon furcsa ez esemény sor. Tehát, ha valaki amiatt a rendezvényét, amiatt a járta a hídra, Azon a napon, amikor a hídicsata hm, mostanában a hatodik évfordulója Tudod, az a furcsa, hogyha azt mondja valaki, hogy, hogy, hogy ö, ö, e, fogalmam sem volt arról, hogy, hogy ö, aznap van a, a az, erzsébet mostan zár te. időpontja, de megijedtem a tüntetőktől, is el akarom onnan vinni. Nem, akkor mondok mást. Akik, akik most nagyon szeretnének odajutni, azok se foglalták le májusban a kosúttere, pedig lefoglalhatták volna, meg volt a rendje, már akkor is, hogy hogyan lehet oda rendezvényt szervezni, nem fogal, én értem, de nem ezt, ezt, ezt mondta. Ezt de nem ezt, ezt mondta fogal. nekünk a, a szövetség főtitkára nem ezt mondta. Tehát nem de azt én, ezt mondom. én most ezt mondom. Én, én a, én de ezt én tökéletesen egyetértek veled, és azt gondolom, hogy a Robi is, is. Tehát azt gondolom, a... hogy az is, az is akkor tartok a Kossuthére rendezvényt, aki ezt időben bejelenti, és nem tudom, területfoglalási engedélyt kér. Uh, és azt gondolom, hogy. hogy, hogy, hogy ennek a dolognak így kellett volna zajlania, csak az erre adott válasz, illetve mondom, a rendezvény áttelepítése vált az interjúalonyunk szavaival élve egy ilyen furcsa magyari, ilyen politikai játszmákat és, és nem tudom, intikákat feltételező már-már ilyen titkosszolgálati módszerekre hasonlító ügyé. Nem, én ezt azért nem látnám mögé. Tehát én, én azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb, sokkal ö... Tehát ad, ad, addig el tudom fogadni, hogy, hogy, hogy uh, itt egy feledékenység, vagy nem gondolás, vagy, vagy akármi történt, amit nem tudok elfogadni, az, az, hogy elmentek. Nem tudom, el, de vagy az azt nem tud elfogadni. most felvetek értem, vagy, értem, vagy, értem, azt nem tudod elfogadni, hogy engedtek. Viszont, igen, igen, igen, igen, viszont én, nem, én most felvetnék neked egy másik lehetőséget, hogy el tudod elképzelni. Gondolom, hogy van fantáziád, biztos láttál már Star Wars-t, meg gyűrűkurát, meg én nem tudom. Az embernek van fantáziája, akkor egy csomó el tud képzelni. Most így felveteknek egy ilyen szifi forgatókönyvet. Úgy gondolták a kormány oldalon, hogy a tüntetőknek, azoknak nem Lendvai Ildikóval, vagy Gyurcsány Ferenccel, vagy Kóka Jánossal, vagy Szilikatalinnal kéne konfrontálódniuk, mert hát ezeket a figurákat ők elintézik egy legyintéssel. Tehát, hogy azt mondják rájuk, hogy ezek, ezek, ezek úgyis hazárulók, úgyis kommunisták, stb. stb. Hanem, hanem sokkal inkább a nemzetbüszkeségeivel, a kézilabdázóinkkal. Mert hogy a mi, hát, mi kézilabdázóinkra minden ki felnéz, mindenki szurkol nekik, ha Olimpia van, ha VB van, őrájuk rájuk büszkék vagyunk. Na most, hogyha kézi labdázókat kell kiszorítani onnan, tehát gyakorlatilag mit csinálnak a tüntetők, kit rekesztenek ki a térről, az ország tört, legszebb történelmi teréről? A, a, a, a nemzetet nemze, a, a nemzet. A nemzet sportolói. Nemzetbüszkeségei. A A büszkeségeit. Ebből, ebből mi következik? Az következik, hogy két, két dolog történhet. Várj, bocsáss, meg csak befejezem a sifit. Két dolog történhet. Az egyik az az, hogy sikerül nekik, és kirekesztik őket onnan, Ebben az esetben remek a helyzet, mert, mi, mert míg mi szeretjük a kézilabdázóinkat, és büszkék vagyunk rájuk, ők halálosan fenyegetik őket. A másik lehetőség pedig, hogy nem teszik ezt meg, ebben az esetben meg van a tér és nincs tüntetés. Tehát mind a két esetben a kormány oldal jól jön ki ebből. Mér. Na, ez egy szí, Ez egy El kell kérdezni, a ez Én nem gondolom, hogy a szövetség futamodott meg. Itt arról volt szó, hogy ez egy parlamenti rendezvény. A magyar parlament, amelyik öt párti. Megegyezéssel hozta létre ezt a rendezvényt, fordított hát a saját döntésének. Ez öt párti egyetértéssel volt oda kijelölve, és most öt párti egyetértéssel futottak el onnan, nem a kézilabda szövetség futott el. De, nem, de még hogyha nem is a szövetség futott el. Ebben az esetben a kormányzat úgy döntött, hozott nem egy Nem A olyan kormányzat dönt. öt párt, parlament. Ez két különböző dolog. Én nem keverném össze a kormányzatot és a parlamentet. De mégiscsak a kormányzat a döntéshozó. Maximum, nem ha az, az elezik csatlakozhat. Miért nem? Az az elezik, az Mi értem? Hogy nem? Ezt hát nem? nem A kormányzat értem. hozta a döntést, hogy öt párt odaáll és közös kézi válogatott. Az hall. esemény fővédnek a Mandur László Msp. Uh, ő a Kézilabda Szövetség elnöke? Igen, nem, ez, is de, ez is érdekes a nem? Fideszes lenne a Kézilabda Szövetség elnöke, de akkor ő neve szeretne. De elnöke. hogy merül ez fel egyáltalán, hogy ha fideszes lenne? Miért politikai lenne? Még, nem politikai megbízottnak? Igen, milyen furcsa nem, hogy a Kézilabda Szövetség. Hogy Mondor Lászlónak semmit a eszébe, hogy szeptember 18-a és Kosova. tér. Vágod velem vissza, hát nem én hoztam elő, ti no. hoztátok elő, hogy a Mondor László emleszt. De várjál, de ez nem nem? Ez nem beszédes tény? Ez nem egy beszédes tény? De, de ez, ez én szerintem ebből a szempontból. Komolyan? Komolyan. Szóval azt gondolod, hogy ez egy elképzelhetetlen forgatókönyv, amit felvetettem? Elképzelhetetlen? azt az, az, az, az gondolom, hogy meg kell hagyni azt a jogot ezeknek az embereknek, hogy itt szerencsétlen esemény sorral sodródott a Kézi Szövetség. És és a, a, a döntés az gyakorlatilag tőlük függetlenül született, meg hogyan most. Az már biztos, vagy? hogy tőlük függetlenül született, meg ebben száz százalékig biztos vagyok. Ezt Tehát a jogot megadjuk nekik? Nem, nem, nem, nem azért, azért nem érzem jól magam, mert szerintem sinkalászlót ebben az ügyben, itt vegzálni ez, ez, ez nem túl jó dolog. De én azt hiszem, most már kibeszéltem magamat, abba is hagyom hát, ha másnak is van véleményem. Köszönjük Jajátok. szépen. Hello hello. hello, hello. Hello, hello. Szervuszó, hát szóval. Én úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy megint egy oljas dolog, az egész. Ez az egész. Hogy, mi, mi nem tartják meg? Hát azért nem tartják meg, mert halálosan meg fenyegetve. De ki által? Hát csoportok által. Milyen csoportok által? Hát nyilvánvalóan nem közölték az adószámukat és a címüket, meg az értesítési címüket, meg a telefonszámukat. <gül> hát egy halálos fenyegetéssel ritkán szoktak ezt így Én csapolni. azt gondolom, hogy az előző telefonáló úr milyen tisztelem, de nagyon naív lélek, mert azért ilyen dolgok nem szoktak véletlenül történni. Köszönjük szépen a véleményét. Haló Aló? Szépen, Gutszok, vagyok. Én egy rövid mondatban kommentálnám a dolgot. Úgy néz ki, megint sikerült megmagyarázni azt, hogy a döglött ló alszik. Köszönöm szépen. Uh -huh. Ez egy nagyon különös vélemény volt. Érdekes volt, és nem is nagyon tom értelmezni, őszintén szólva. Néhány esemes. Talán a tüntetők is felállíthattak volna egy csapatot, így játszhattak volna a képviselőkkel. Azt hiszem, hogy az egy durva játék tervezték. És Szerintem az egy durva játék, viszonylag sok szabálytalansággal is, hogy alkalmazuk alkalmazunk a videóbírót, akkor talán nem hal meg egy képviselőség. Egyébként idéznék egy kép a a szeptember 14 -e i számából. Hétfőn a vagyon törvény tiltakozva a kosott tüntetők már észrejtőt adtak abból, mi várható Halló, hm. halló. Hello. Hello, halló. Hello. Hello. a csak alakítottam rádió, szavadtok, a Kalboly vagyok. Hello. Én is, nekem is csak egy egymondatos véleményem van, Tehát én hajlamos vagyok elhinni, mikor azt mondja nekem valaki, hogy de tényleg igazán és őszintén és nyomatékkal, de nekem valahogy nem volt életszerű az úrnak a magyarázata. Jó, hát én, én is gyanakszom, az az igazság. Hello. Halló, sziasztok, jó vagyok? Na most egy ember lehet figyelmetlen, mondjuk elvakult, kézzel a szeretettől vezérelve, de hogy akiken ez keresztül ment, az nem ez biztos, és ez nem kérdés. De ha ez azt mondták volna, de, de, de én, én sokkal nyugodtabb lennék, és sokkal jobban érezné magam, ha azt mondták volna, hogy igen, észrevettük, és azt gondoltuk, hogy nekünk ki legalább annyi jogunk van, mint nekik, akik egy évet. Vagy azt egy mondták volna, hogy... A ünnepik az ostromnak? Hogy minket ez nem érdekelt. Egész egyszerűen nem érdekelt. Mi, mi tényleg csak a sportot szeretjük, és, és de azt mondták, hogy nem tudták. Ez az annyira furcsa. Főleg, Na mondom, az szerethetik, szerethetik a sportot. És ez eddig rendben, hogy akkor nem érdekel, hogy na de most e, őszintén eszünkbe e, e, e, jutna bárkinek is bármiféle rendezvényt egy ilyen napon, tartani esetleg azokon kívül, akik megemlékezni, és vagy feleleveníteni akarják uh, Isten ne adja az eseményeket, tehát, hogy megemlékezni, vagy észben tartani az eseményeket, azon kívül bármit legyen az aszalt az verseny, vagy tök mindegy. És tudod, és, és, és tud, mi volt a legviccesebb? Amikor az, az iménti telefonálóval beszéltünk, és akkor arról volt szó, hogy mondor László MSP is képviselő a, a Kézilabda szövetség elnöke. És akkor mondta, hogy és ha fideszes elnöke lenne a kézilabda szövetségnek, tehát hogy fel sem merül, hogy nem politikai megbízott, hogy kifejezetten politikus legyen egy sportszövetségnek az elnöke. Tehát, hogy így arra, hogy, hogy MSP-s, és mondjuk az a felvetésünk, hogyha esetleg lehetne nem MSP-s, rögtön az a válasz, hogy akkor fideses. Tehát, hogy ez, ez azt hiszem, hogy ebben a magyarságunk, vagy inkább a balkániságunk eltemetve ebben, ezekben a mondatokban, olyan mélyen, hogy ki se tudjuk kaparni onnan. És hát pontosan meg gyakorlatilag azzal, hogy nyugodtan, mint tavasszal, vagy össze a szobrokat így egy lepret és akkor az úgy van, és amelyre fordítanak arra, hogy hát egyszerűen ez rej. Hát ezt mindenki tudja, hogy. Vagy, vagy, hogy ez egyértelmű, egyértelmű volt, hogy ez neki kapóra jön, csak egyszerűen ott is már annyira bolond emberek vannak, vagy hogy is mondjam, hogy, hogy ilyenekkel próbálkoznak, hogy ez, ez, ez most kapóra jön, és akkor talán ez most egy megint egy elkerelő, talán ez egy akármi. Tehát egyszerűen nem gondolnak bele ebbe, hogy hogy ilyen bagatel, bulvár baromságokkal etetik a népet, és ezt, van, aki ezt megeszi, szó szóval egyszerűen ez. De nem is tudom, hogy akik ezt eldöntik, hogy, hogy ezen a napon mi legyen az elhárítás, idézőjelben elhárítás. Tehát, hogy hogyan próbáljuk megőrizni ilyen maradék kis akárminket. Az az ötlet, hogy, hogy akkor... Hú, ez most kapura jön, hogy a meccsel izzeje, meg nem tudom. Miért? És akkor megint majd a jobb oldalon látszik, hogy milyen agresszívan ragaszkodik a különböző utcai demonstrációkhoz. Most nem akarok itt konkrétumokat, csak tényleg ezek, ezek, ezek, ezekre a csapatokra kíváncsi, kíváncsi lennék, akik ezekben így, így elgondolkodva ülnek az íróasztal mellett, hogy most mi legyen a hivatalos álláspont, vagy mi legyen a, a, az engedélye, vagy mi legyen. Hát Köszön. eleve gyakorlatilag már, már csak a ötödik kerület biztonsága érdekében már nem engedtem volna. Hát egyértelmű, hogy ott mindenféle. Tehát Köszönjük. Nem se gondolnak. Köszönjük ha, a véleményedet. Én is köszönöm. Sziasztok. Sziasztok. Szia. Ez volt a részvénytársaság kiadása erre, erre a hétre. A jövő héten is várunk titeket szeretettel, addig is a Mandur László legyen veletek. Sziasztok.